Jag har fulgt av handen så grundligt i Borta för väst kan möten, österpråk och Det är det som så håller till. Och i kan gå dit och mig vad vi vill. Och hälsoskott och man för cigarren. För vi kom högre från Niklas när han såg han i kväll och på väg anna igen. Och var granne åtträdde som en boskapskräck. Och hade urbrutit grannen, då hade du väst. Och sen hade hon drar min stor, och en döft sa han till min sats, i år. Och hon var ung, kallt, smidig och ensam kvitt, och hon skängde och vrängde och slogde sig precis som en ord på en träd. Och det var för det som vittbomstöjken var drädd. Och hon råbockte fram och gjorde lokatsbuxer, och trollfacket kölster och ståtidsbuxer, och så ställde hon sig bakom en turistam, och grudde och grisde och gruste fram. Men vi om pojken förnyttrar såren. Han var kvistgränder han och väcker villor och månad mm. mm. Och nu går den där som man anskakar till han. Så nu kan ni se att han inte jag mm. Mm. utan det är allsamt.